على كتاب السنة من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونحن في هذه الليلة ليلة الأربعاء أو ليلة الخميس عفواً السادس من شهر ربيع الأول من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف أستاذ الله بليه بمجبك أنت lalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan dua kalimat syahadah lalu bersalawat dan salam kepada Rasulullah s.a.w keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan lalu beliau mengatakan bahawa ini adalah majlis yang ketiga dari majlis kita dalam membaca dan memberi penjelasan dari kitab Sunnah, dari Sunan Abu Dawud, Sulaiman ibn Al Ashath, Rahimahullahu Taala. Dan malam ini adalah malam Kamis, malam yang keenam dari bulan Rabi' al Awal tahun 1445 Hijriyah. <coughs> Al-Imam Abu Dawud rahimahullah Bapu Mujanabat Ahli Al-Ahwa Wabudhihim Berkata Al-Imam Abu Dawud rahimahullah Ta'ala Bab menjauhi Ahlul Ahwa Para pengikut hawa nafsu Dan membenci mereka Taqadam ma'ana Ams fi nihaiyat al-hadith Qawlu al-Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Olaika al-lazina Sahdaruhum. Telah lalu bagi kita pada akhir hadis yang kita bahas, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memperingatkan dari mereka yang mengikuti ayat-ayat yang metsyabe. Di mana beliau mengatakan bahawa mereka itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, maka berhati-hatilah kalian dari mereka fa idza tahqqaqa bil ilmi wad maka apabila telah terbukti berdasarkan ilmu berdasarkan dalil bukan berdasarkan prasangka wala bidhununil kadhiba dan bukan pula berdasarkan persangkaan-persangkaan yang dusta idza tahqqaqa bi ilmin wad dalilin annahu min ahli al ahwa wa min muttabi'il mutasyabih dan apabila terbukti berdasarkan ilmu dan dalil bahwasanya orang tersebut termasuk dari orang yang mengikuti hawa nafsu dan seorang yang mengikuti kesesatan tersebut fawajib 'alaina an nahdharahum li amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam lana fi qoulihi fahdzruhum maka kewajiban bagi kita untuk menjauhi mereka berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya berhati-hatilah kalian dari mereka la nu'dzaru fi 'adami al-hadri maka kita tidak diberi uzur dalam hal ketika kita tidak memiliki kehati-hatian dari mereka illa idza kunna la na'lamu Bibtidaihim kecuali kalau memang kita tidak mengetahui bahawa mereka adalah orang-orang yang mengikuti bidah. Ama tahdziru minhum, kama fala fa Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhdziran lana minhum. Adapun memberi peringatan dari mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam sabdanya beliau telah menyebutkan bentuk peringatan kepada umatnya dari mereka. Fahadalah syurot min hal qudrah. Maka hal ini ada syarat-syarat yang memungkinkan bagi kita untuk menerapkannya, di antaranya kemampuan kita untuk melakukan. Wadhamu husul mafsada'in agzam. Dan demikian pula tidak terjadinya sebuah kerusakan yang lebih besar. Karena ingkar al jika ada ila ma huwa ankar haram bil ijma sebab mengingkari sebuah kemungkaran apabila melakukan hal tersebut menyebabkan datangnya kemungkaran yang lebih besar maka hal itu merupakan perkara yang diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama naqala dzalika al ijma ibnu taimiyah rahimahullah Watalmihzah ibnu al-Qayyim di awal ilmu al ibnu Taimiyah di akhir kitab al Hal ini atau kesepakatan para ulama ini dinukil oleh Syeikhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah Taala di bahagian akhir dari kitab beliau yang berjudul al-Istiqama. Demikian pula ibnu al-Qayyim Taala beliau menyebutkannya dalam kitabnya I'lam al-Muqtiin. Maka engkau harus membedakan Antara sikap Kehati-hatian kamu Kehati-hatian kamu Dan sikap engkau meninggalkan Sebuah kemungkaran Dengan sikap engkau memperingatkan Orang lain dalam bentuk mengingkari sebuah kemungkaran di mana engkau melakukan hal itu kepada yang lain dua hal ini harus dibedakan fabughduka lahu bisababi bid'atihi wa dhalalihi amal qalb kebencian kamu terhadap ahlul bid'ah disebabkan karena bid'ah dan kesesatan yang dia miliki ini kaitannya dengan amalan hati Wa hadharuka anta minhu wa ijtinabuka lahu amalu fi'lin anta taqdiru Kemudian sikap kehati-hatian kamu dari para pelaku ahlul bid'ah dari ahlul bid'ah dan engkau menjauhinya ini adalah merupakan bentuk amalan yang kaitannya dengan jasmani kita perbuatan kita Amma tahdhiruka minhu و إنكارك عليه فهذا شرطه القدرة وعدم حصول مفسدة أكبر كما تقدم. Adapun sikap engkau mentahdir memberikan peringatan dari ahlul bid'ah ah. dan engkau mengingkari kemungkaran maka ini syaratnya harus disertai dengan kemampuan al -qudra. Apabila engkau melaku, mampu untuk melakukannya maka Lakukan. Namun jika engkau tidak mampu melakukannya karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka engkau tidak melakukannya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Salah. Nah. No. Qala syaykhul islam ibn taymiyata fi kitabihi min Sunnah sunnatin nabawiyyah inna da'wah ila sunnah wa inkar al bid'a waraddiha Huo min al-amr bil-ma'roof nahi an Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah Taala di dalam kitab beliau menghajus sunnah an Nabawiyah bahawa sesungguhnya mengajak manusia kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengingkari kemungkaran ini termasuk dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. dan termasuk dalam hal ini adalah apa yang datang dari para ulama ussalaf di mana mereka membedakan para pelaku bidah itu di antara mereka ada yang ahlul bid'ah yang mengajak manusia kepada bid'ahnya. Namun ada pula di antara mereka yang menyembunyikan bid'ahnya dan tidak mengajak orang lain kepadanya. Wa mimma yadkhulu fi ishtiratil qudrat an yakuna ahlussunnah walhaq 'adaduhum qalil wa fi Wastu la yiqwaun, ala tahhizir min ahl al wa inhadir ruhum fi anfusihim. Dan termasuk di antara hal-hal yang berkaitan dengan disyaratkannya seseorang memiliki kemampuan dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Di mana kondisi ahlu sunnah, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, jumlah mereka sedikit. Dan kondisi mereka di wilayah tersebut dalam keadaan lemah. Sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi uh, kekuatan dari ahlul bid'ah tersebut. Dan mereka tidak punya kemampuan untuk memberi tahdir. Memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya. Sehingga dia tidak melakukannya meskipun sikap dia secara pribadi tetap berhati-hati dan meninggalkan orang tersebut. في تفاصيل معروفة عند أهل العلم dan ada rincian-rincian yang telah diketahui yang dibahas oleh para ulama. فَلَا تَأْخُذْ بِكَلَامٍ عَامٍ مُتَلَقٍّ وَتَتَرُكْ شُرُوطَهُ وَقُيُودَهُ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ maka jangan engkau berpegang kepada sebuah ucapan yang bersifat umum lalu kemudian engkau meninggalkan syarat-syarat atau hal-hal yang bersifat khusus yang disebutkan oleh para ulama yang dapat menyebabkan engkau menjermuskan dirimu ke dalam fitnah dan ke dalam perkara yang membuat engkau sulit dan menyebabkan engkau memfitnah yang lainnya dari kaum muslimin dan menyebabkan engkau memfitnah yang lainnya dari kaum muslimin ia da'wah ahli Sunnah, alati al-nas biamasil حاجet ialah dan dapat menyebabkan engkau justru menyeret ahlu Sunnah, menyebabkan mereka disakiti, disebabkan karena kondisi lemah. Engkau memaksakan diri untuk mentahdir hal ini justru akan menimbulkan hal-hal yang negatif yang kembalinya kepada ahlu Sunnah. Fadzakar al Imam Abu Dawud huna amrain mimma yakhussu at-ta'amul ma'a ahli al-ahwa'i wal bid'ah maka di sini Abu Dawud rahimahullah taala beliau menyebutkan dua perkara yang kaitannya dengan bagaimana cara kita menyikapi para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah ah. al-awwal bughdhum 'ala bid'atihim la ka bughdil kuffar wal musyrikin yang pertama adalah membenci mereka. Disebabkan karena bid'ah yang ada pada mereka. Namun kebencian itu bukan seperti membenci orang-orang kafir yang keluar dari Islam. لأنهم لا يزالون بينك وبينهم رابطة الإسلام و أخوة الإسلام Sebab bagaimanapun juga para ahlul bid'ah tersebut maksudnya yang tidak keluar dari Islam masih ada keterkaitan hubungan antara engkau dengan mereka yaitu adanya ikatan persaudaraan sebagai muslim. Lakin lianaka ma'murun bihubillahi jalla wa ala fatuhibbu ma yuhibbuhullah Wallahu ta'ala yubghidu wa yakrahu al fi dinih. Sebab Engkau sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Engkau diperintahkan untuk cinta kepada Allah Sehingga engkau mencintai apa yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Dan engkau membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah azza wa jalan membenci dari hamba-hambanya Melakukan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini yaitu bid'ah Fiaak an yahtulat عليك atau tahlulat pada gairik, dan tukhadiruh bantajal muzak al shakhsi, anahu bsebab al bidah. Maka hendaknya engkau berhati-hati, jangan sampai ada yang mencampur adukan, atau engkau yang mencampur adukan terhadap yang lain dan engkau kemudian uh, menipu yang lainnya tidak menjelaskan dengan cara yang dibenarkan antara sikap engkau kebencian engkau secara pribadi dengan kebencian engkau secara syar'i fal hubb asy-syar'i ad-dini wal bughd asy-syar'i ad-dini huwa al hubb fi Allah wal bughd fi Allah an yasbiqahu al ilm wal burr dalil maka kecintaan secara syari'i berdasarkan agama adalah mencintai seseorang kerana Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai seseorang kerana Allah itu harus didahului dengan ilmu dan harus didahului dengan dalil yang dengannya engkau kemudian mengetahui bahawa engkau mencintai orang itu kerana Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau meletakkan kecintaanmu kepada seseorang kecintaan yang berdasarkan syar'i dan engkau juga membenci seseorang berdasarkan kebencian syar'i. Kalau Allah wza ja ayyuhu ladin aamanu la tukadimu bin yadayillahi wa rasuluh Allah jalla wa ala berfirman di dalam al Quranul Karim yang artinya wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Berdasarkan agama, sebelum dia memiliki ilmu yang dengannya dia cinta kepada orang tersebut karena Allah, karena agama, maka dia termasuk orang yang telah mendahului Allah dan Rasulnya di dalam melakukan hal itu. Wa man abghab shahsan, tadyunan wa tqruban ilallahi bimudhihi, qabla an yaglama. Istiqaqahu li dhalik Kana minal ladhina taqaddamu Baina yada illa wa rasulih Demikian pula halnya Barang siapa yang membenci seseorang Berdasarkan agama Sebagai bentuk pendekatan diri dia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum dia berilmu Tentangnya bahawa dia mencintai Membenci seseorang itu karena Allah Dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu Maka dia termasuk orang Yang telah mendahului Allah dan Rasulnya. Adapun dalam urusan-urusan dunia. Maka terkadang seseorang dia cinta. Dan dia menyukai seseorang yang berbuat baik kepadanya. Dan dia membenci orang yang berbuat buruk kepadanya jadi ini poin yang pertama yaitu membenci para pengikut hawa nafsu soal hal ashab al ahwa ala darajat wahida am mutafawita maka kata beliau ini pertanyaan apakah para pengikut hawa nafsu mereka satu level satu tingkatan atau kondisi mereka berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Al Jawab: Al-nabidahum mutfawita. Maka jawabannya bahawa bidah-bidah ah ah mereka itu bertingkat-tingkat. Faykunu bughduhu lahum mutfawitan ala hasab bidahihim. Sehingga kebencian ahlu sunnah kepada mereka itu sesuai dengan tingkatan bidah ah yang ada pada mereka. <Sessizuk> Amma al-amru perkara yang kedua yang disebutkan oleh Abu Dawud dalam babnya yaitu menjauhi meninggalkan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. An takuna anhum fi janib wa fi janib. Yaitu engkau jauh dari mereka, mereka di satu sisi, engkau di sisi yang lain. Wal muradu bithalik al-ibti'ad anhum. Dan yang dimaksud adalah menjauhkan diri kita dari mereka. Wal ibti'adu anhum yakunu biumurin. Dan menjauhkan diri kita dari mereka itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Adamu musyarakatihim fi bida'ihim. Yang pertama tidak ikut serta bersama dengan mereka di dalam melakukan bidah-bidah mereka. Itsnain, 'adamu qira'ati aw istima'i ma katabuhu nusratan li bid'ahum. Kemudian yang kedua tidak membaca atau menyimak hal-hal yang ada pada mereka dari bidah-bidah yang mereka sampaikan. Thalathah, 'adamu mushahabatihim Wamawaddatihim al-musahhabat al-ikhthariyah. Kemudian yang ketiga, tidak berteman dengan mereka dan tidak mencintai mereka. Pertemanan di sini pertemanan yang sifatnya pilihan, bukan sesuatu yang terpaksa. Lmada qultu al-musahhabah al-ikhthariyah. Mengapa saya mengatakan bahwa persahabatan atau pertemanan di sini, yaitu pertemanan yang sifatnya pilihan kita bisa memilih. لَئِنَّهُنَّ أَكَلَصُوبَةٌ لَيْسَتْ بِاختِيارِكَ. Karena di sana ada bentuk pertemanan, persahabatan, itu bukan pilihan kamu. زَمِيلٌ لَكَ فِي الْعَمَلِ. Seperti engkau memiliki teman dalam pekerjaan. مُدَرِّسٌ لَكَ فِي الْجَامِعَةِ. Dan dia, misalnya seorang guru yang sama mengajar dengan engkau di satu universitas. طَبِيبٌ يُعَالِجُكَ atau dia seorang dokter yang sedang mengobati kamu. Wa yabni baitak. Atau dia seorang insinyur yang membangun rumahmu. Wa musafirun ma'a fi at Atau orang yang melakukan safar bersamamu di pesawat atau di kapal. Sakinun ma'aka fi 'imaratin wahidah. Atau dia tinggal ijar imarat Atau dia tinggal bersamamu misalnya di apartemen yang sama. Maka ini bukanlah satu pilihan bagimu. Oleh set suhabat mawaddah dan bukan persahabatan yang dibangun di atas dasar rasa cinta. Maka kalian harus membedakan di antara perkara-perkara ini. Yang telah dibedakan oleh dalil syar'i, demikian pula apa yang datang dari para ulama asal? Abu Dawud nafsu sahabu hadhis sunan rahimahullah. Abu Dawud sendiri penulis kitab sunan ini rahimahullah. Yang mana beliau yang menyebutkan bab-bab di dalam sunan beliau ini. Di dalam kitab sunnah karya Al khalal di mana beliau menyebutkan riwayat Abu Dawud dari al Imam Ahmad rahimahullah. Ini aku resail ila ahli fi Sijistan. Kata Abu Dawud kepada al Imam Ahmad bahawa aku menulis surat-surat kepada keluargaku di wilayah Sijistan. Wa Abu Dawud karena di Baghdad, di al Imam Mu'ahmad. Ketika itu Abu Dawud sedang berada di Baghdad, di uh, negeri. Di sana al-Imam Ahmad rahimahullahu taala tinggal. Wa li qarabatin hum Dan saya memiliki kerabat yang mana mereka itu berpaham murji'ah. Fahal an aqula li ahli li qarabati sallimu 'alaihim? Apakah boleh bagi ku untuk mengatakan kepada kerabatku Ucapkan salam untuk mereka, sampaikan salamku kepada mereka. Fa qala lahu al-Imam Ahmad: "Jika mereka bukan pengkhianat bid'ah, bukan penggugat, falima la taktub ilaihim hum bis salam?" Apabila mereka bukan termasuk orang-orang yang mengeyel, orang-orang yang berdebat untuk membela bid'ah mereka, maka mengapa engkau tidak menulis untuk mengirimkan salam kepada mereka? Wafis Sunnatil Khallal sittu riwayat. Dan di dalam kitab Sunnah karya Khallal ada 6 riwayat. Lel Imam Ahmad, rahimahullah, fittfriqin, bina almukhasim, Daa'ir albid'ah, wassakat an aljidali fiha. Di mana Imam Ahmad, rahimahullah, dalam riwayat-riwayat tersebut, beliau membedakan antara ahlul bid'ah yang dia ngeyel dan dia berdebat untuk membela bid'ahnya dengan orang yang dia diam dia tidak mendebat apa dia tidak berdebat untuk membela bid'ah tersebut mujanabatuhum هو الذي يسمى اليوم في هذا العصر الهجر الوقائي الذي تقي به نفسك شر بدعتهم dan menjauhi mereka ahlul hawa para pengikut hawa nafsu inilah yang disebut sekarang ini dengan metode Al-hajar al-wiqai, yaitu kita melakukan pemboykotan, kita menjauhkan diri sebagai bentuk penjagaan kita agar kemudian tidak terpengaruh dengan bid'ah yang ada pada mereka. Kama kuntum tastakhdimuna al-kamamat wal mu'aqimat wiqayatan min maradh corona. Sebagaimana kalian dahulu kalian menggunakan masker Kalian menggunakan hand sanitizer dan yang semisalnya Sebagai bentuk penjagaan diri kalian dari wabah korona Dan segala bentuk penjagaan dan sikap kehati-hatian Agar kemudian tidak terkena wabah tersebut yang telah dilakukan oleh sekian banyak negeri-negeri termasuk negeri-negeri Islam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan kebaikan kepada negeri-negeri kaum muslimin فالأمراض تتعب أو تهلك الأبدان وتفسد على الناس دنياهم maka penyakit-penyakit itu dapat melemahkan fisik-fisik manusia dan bahkan dapat menyebabkan mereka mati. Alamrab dzarrahha fi dunya fakat la yata'adha. Namun penyakit-penyakit fisik tersebut kemudaratannya hanya dalam kehidupan dunia. Dua, hia kaffaratul dzunubi wal khutayy. Dan penyakit-penyakit itu bisa menjadi penghapus dosa dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang Muslim. Tiga. Idza ta'afaita minha 'adat sihhatuka min qabl. Kemudian yang ketiga, apabila engkau berobat atau apabila engkau sembuh dari penyakit tersebut, maka engkau kembali menjadi orang yang sehat dan boleh jadi lebih baik dari sebelumnya. Ammal bid'ah fadarruha fid-din wa fid Adapun bid'ah kemudaratannya bukan hanya dalam urusan agama tapi juga dalam perkara dunia wahia ithmun wa wizrun wa hasanat dan itu adalah merupakan dosa dan merupakan bentuk kemaksiatan bukan termasuk kebaikan wahia tamshi ma'aka ila al-yawm al-akhir dan bid'ah bid'ah tersebut akan selalu bersamamu sampai di hari akhirat Fatinna al-Bid'ah wajid shiddin fil yom al-Akhir. Sebab bid'ah atau para pelaku bid'ah terdapat ancaman yang keras dalam kehidupan akhirat. Min al-wajid an al-haud, haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, wamanu k min al-shurb mina, wamanu al min al-shurb Dan termasuk di antara ancaman bagi para pelaku bid'ah, di mana dia akan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهم يمنعون عنهم أن يشربوا من عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب الكره بدعه ومنها دخول النار والعذاب بها لقوله صلى الله عليه وسلم وكل ضلاله في النار وسياتي في الحديث ايضا قوله في القدر ان مت على غير ذلك دخلت النار Demikian pula termasuk di antara kemalboratan bedah di mana pelakunya dilemparkan ke dalam neraka dan dia akan disiksa di dalamnya dan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw bahwa setiap kesesatan itu berada di dalam neraka. Demikian pula Nabi saw mengatakan tentang orang-orang yang mengingkari takdir apabila engkau mati dalam keadaan demikian maka engkau akan masuk ke dalam neraka alhamdulillah selesai yani nعم fa ayyuhuma awla bil ihtirazat wal wiqaya maka yang manakah dari kedua hal ini yang lebih utama bagi kita untuk melakukan penjagaan diri kita amradul abdan am amradun fil adyan bidin penyakit-penyakit yang kaitannya dengan fisik atau penyakit-penyakit yang kaitannya dengan agama dan keyakinan atau keimanan kita kita ingin menerima hadith tidak ingin menerima kata kita ingin menerima kira kita ingin menerima kira kita ingin menerima kira kita ingin menerima ala imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana musaddad imam al-hafad kala haddathana Khalid ibn abdillah wa walwasati tahan taqaddam قال حدثنا أو أخبرنا يزيد بن أبي زياد والقورش وفيه ضعف عن مجاهد الإمام ابن الجبر مجاهد ابن جبر المكي الإمام في التفسير عن رجل هذا مبهم أو عن رجل هذا مبهم مجهول فهما سببان في ضعف هذا الإسناد. عن ابي ذر وهو الغفاري رضي الله تعالى عنه واسمه جندب بن, جناد. بن, جنادة. بن جناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله بركته ابو داود رحمه الله تعالى telah memberitakan kepada kami musaddad yaitu musaddad ibnu musarhad seorang imam Beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Khalid bin Abdullah, beliau Al-Wasiti, kata beliau telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Abi Ziyad Al-Qurasyi dan beliau terdapat kelemahan dalam periwayatannya dari Mujahid yaitu Mujahid bin Jabr, beliau salah seorang imam dalam ilmu tafsir dari seseorang Ini dalam istilah ilmu hadis disebut Mubham yaitu tidak disebutkan namanya siapa dia, dia hanya dikatakan seseorang dari seorang lelaki. Dan ini juga termasuk sebab kelemahan sebuah riwayat dari Abu Dharr, yaitu Junud bin Junadah, radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utama utama amalan adalah mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala musajjalun maktubun 'indakum an al-Imam Al-Albani hukum 'ala hadha dan yang tertulis di uh, buku yang antum pegang bahwa di sini Al-Albani rahimahullah menghukumi hadis ini sebagai hadis yang lemah wa sababud dha'f zahir amamakum dan sebab kelemahannya itu nampak sekali ada di depan antum dha'fu Yazid bin Abi Ziyad wa jahalatur rajul yaitu lemahnya perawi yang bernama Yazid bin Abi Ziyad kemudian yang kedua adanya seseorang yang tidak diketahui siapa dia dia hanya dikatakan seorang lelaki walakin al hadits adhaif lahu ahwal akan tetapi hadis yang lemah itu memiliki beberapa keadaan. Al-halul-ula an yujada bi-asanid ukhra Tuqa ma yuqawihi wa yashhadullah. Kemudian keadaan yang pertama. Ditemukan ada penguat-penguat dari jalur-jalur yang lainnya. Wal-halatul-thaniyah. Kemudian keadaan yang kedua ada hadith-hadith yang itu sahih dan hadith-hadith yang itu hasan yang itu sudah mencukupi sehingga kita tidak perlu kepada hadith yang lemah. Al halatul tahlita, anhu ma'azafeh, yujad min al ahadith al sahihah thabtah, ma yuqalifuhu, wyrudduhu. Kemudian keadaan yang ketiga, bahwa ada hadith-hadith yang sahih yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membantah kandungan yang terdapat di dalam hadith yang lemah tersebut. Feyzdadu dzaiifu bitalik zafan wa nakara, wajhtaju bissahihi. Sehingga apabila ada sebuah hadith yang lemah bertentangan dengan hadith yang sahih Maka yang lemah itu semakin bertambah kelemahannya dan bisa sampai kepada tingkat hadith yang disebut sebagai hadith mungkar sehingga hadith yang lemah itu ditinggalkan dan kita berhujjah dengan hadith yang sahih. Al halatul rabi'a ah. keadaan yang keempat. Tembal. Empat, empat. Allah maafkan saya. Taderb, insya Allah. Dua alqadima, insya Allah. Dadarrab, insya Allah. <laughs>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 Uh, tidak ada penguat-penguat yang lain atau tidak seperti kondisi dari tiga keadaan yang pertama. Jika jika jika kanazafuhu yasiran khifatu zubtun fil rawi atau nahu dalik apabila kelemahan seorang perawi di dalam meriwayatkan hadis itu kondisi kelemahannya itu ringan seperti misalnya tingkat ketelitian dia Quran dia dihukumi lemah, tapi kelemahan itu ringan, tidak berat. Fatinna hada nawa min al hadith al zaiif, 'inda al imam Abu Dawud wajama'a min al aima, khairun min al rai. Maka hadith yang seperti ini, yang kelemahannya ringan, dalam pandangan Abu Dawud dan yang semisalnya dari kalangan imam-imam, dalam pandangan mereka hadith yang lemahnya ringan itu lebih baik dari sekedar pendapat-pendapat yang kosong dari dalil. Wa li fi ba'd masail al fi sunan Abi Dawud idza lam yajid illa hadha al al-hadith rawahu wa akhrajahu li annahu 'indahu min al-ra'i wal-ara'. Walakinna itu dalam sebagian permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan hukum Ketika Abu Daud rahimahullahu ta'ala Tidak mengetahui ada satu riwayat Kecuali riwayat itu Adalah riwayat yang datang dari Riwayat yang lemah Maka beliau menjadikan itu sebagai dalil Beliau menyebutkan di dalam sunannya Karena dalam pandangan beliau itu lebih baik Dari sekedar berpendapat yang kosong dari dalil Fahadal hadithul ladhi ma'ana Lahu adilla teshadu'ala makna. Adapun hadis yang menjadi pembahasan kita ini, ada dalil-dalil yang lain yang menguatkan kebenaran makna yang terkandung di dalamnya. Minha marawahut Tabarani wal Bagawi fi Sharh Sunnah an ibni Abbas. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh At Tabarani, demikian pula al Bagawi dalam Sharh Sunnah dari hadis Ibn Abbas. Warawahu khalik al Tabrani wal Hakim an ibnu Mas'ud. Demikian pula diriwayatkan oleh al tabarani dan al Hakim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Wuhunak shawahidu akhra. Dan ada penguat-penguat yang lain. Dikarah Imam Al Albani fi al Sahihah. Di mana Al Albani rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya silsilah al Sahihah. Berdua, 988, di mana beliau menyebutkan pada dua nombor, nombor yang pertama pada nombor yang, 988, 98, pada nombor 998, 8, dan yang kedua beliau sebutkan pada nombor 1728. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahab al a'mal ila al mu'alatu fi wal wal hubbu fillah wal bughdhu fillah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah bersikap loyal karena Allah dan memusuhi karena Allah Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ أُوثَقُ عُرَالِ الإيمانِ الحبُّ في الله والبغضُ في الله وهو حديث حسن أيضاً مش وايد نعم. Termasuk dalam hal ini adalah sabda Nabi saw. Bahwa tali keimanan yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah dan hadis ini termasuk hadis hasan dengan penguat-penguatnya. ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallaha Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya engkau tidak akan mendapati satu kaum yang kaum ini mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir lalu kemudian mereka saling cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Maka apabila mereka melakukan hal itu Yaitu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Maka sungguh mereka telah mengurangi Salah satu bahagian dari keimanan yang menyebabkan berkurang keimanan orang tersebut. Tamaman, Hal ini persis seperti apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya bahawa tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan dia mukmin dan tidaklah seseorang itu minum khamar Ketika dia minum khamar dalam keadaan dia mukmin. Ya, Nasmah adzan? Adzan? Ya, kalau sudah masuk adzan kita adzan dulu. Barakah Allah. Anak waktu singkat bin maghrib dan isya. Ya kata beliau waktu saya terlalu pendek antara maghrib dan isya. al <laughs> tuhutuni bin bain al-fajr Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Biar gelishah dan fajar, ma shaa Allah, hehehe, ya zakum Allah khaib. Jadi, nusabegu muadzin, thumma nawaitu kamil al Tapi memang beliau ini jagoan begadang. Tapi begadangnya dengan ilmu. Saya pernah baca kitab sama beliau. Tamat kitabnya dua malam dari baktal isya sampai mendekati subuh di hari-hari haji barakallahu saya nyang ngantuk-ngantuk beliau kayak ngantuk sama sekali ana la adri madza dia lakinahu 'indi thiqa thiqa thikah thikah ba'atuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta wa'adahu fi qawlihi ha asaa rabbuka maqaman محمود قال ابن عباس عسى من الله واجبة يعني متحققة واقعة فما هو المقام المحمود في الأحاديث الجواب أنا سأجيب عنكم وأكافئ نفسي الجواب هي الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به والعام وأعظمها الشفاعة في الموقف أو أولها الشفاعة في الموقف للفصل القضاء لما يتراجع ويعتذر عفوا عنها الأنبياء آدم ونوح وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى jadi beliau membahas sedikit faedah setelah membaca zikir sesudah adzan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita salah satu zikir atau doa yang kita dianjurkan mengucapkannya setelah adzan yang kaitannya dengan Allahumma Robbahi Duaatil Tama wa Salatil Qaime Ati Muhammadanil wasilah wal fadhila wa ba'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta dan bangkitkanlah beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan apa yang dimaksud kedudukan yang terpuji di sini kedudukan yang terpuji atau al maqam al mahmud yaitu yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu asa ayyab'athaka rabbuka Maqaman mahmudah Semoga Kalau diterjemahkan setara, secara letterlet letter, Semoga asa, Semoga Allah Membangkitkan engkau dalam Sebuah kedudukan yang terpuji Diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala Ketika beliau Menafsirkan ayat ini Kata beliau bahawa Asa bagi Allah Itu adalah sesuatu yang wajib bagi Allah Sehingga lebih layak kalau kita terjemahkan Bahawa pasti Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza Jal mewajibkan atas dirinya untuk membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di mana Allah akan memberikan kepada beliau kedudukan yang terpuji tersebut. Lalu apa yang dimaksud kedudukan yang terpuji? Maka kata beliau saya akan memberikan jawabannya kepada antum. Bahawa yang dimaksud kedudukan yang terpuji yang disebutkan di dalam hadis-hadis adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang bersifat umum ada pula yang bersifat khusus dan syafaat yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana seluruh para nabi mereka tidak mampu mereka semuanya menyebutkan uzur-uzur mereka yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk memberikan syafaat tersebut yang mampu melakukannya hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu syafaat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar maka mereka mencari-cari seseorang yang mampu untuk memberikan kepada mereka syafaat agar segera ditentukan nasib-nasib mereka dan hukuman-hukuman yang ditetapkan untuk mereka sehingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan belialah yang memberikan syafaat tersebut. Adam, Nuh, Musa, Werwat itu. Dikatakan? Eh, Adam, Nuh. Kluh yang atzirun. Eh, dikatakan ahwal al-Imbiah atzirun. Nama-nya? Em? Masih Adam? Mana saya? Ah, macam mana? Siapa nama? Mana saya? Aku Adam, tumma Nuh, tumma Ibrahim, tumma Musa, tumma Isa alaihissalatu ya, wassalam Jadi disebutkan dalam hadis syafaat tersebut Di mana manusia mereka mendatangi Adam Kemudian setelah itu mereka mendatangi Nuh Kemudian Ibrahim, kemudian Musa dan Isa Setiap dari Nabi yang mereka datangi semuanya meminta udhur Dan mereka tidak mampu melakukannya sampai kemudian Mereka mendatangi Rasulullah s.a.w. قبل أن أكمل الأحاديث أقول لكم يا إخواني باب معاملة أهل الأهواء والبدع يحتاج منك إلى تأني وعلم والطلاع ورفق في القراءة والفهم Maka sebelum aku melanjutkan pembahasanku ini, saya ingin menerangkan kepada Antum bahawa pembahasan yang berkaitan dengan menyikapi ahlul bid'ah, para pengikut hawa nafsu, ini membutuhkan dari kita sekalian atau dari Antum sekalian adanya sikap ta'anni, tidak tergesa-gesa, tidak gerasa gerusuk, tapi hendaknya seseorang penuh perhatian, sabaran, ilmu, dan tela'ah yang banyak tentang perkara-perkara tersebut. Dan demikian pula diperlukan seseorang itu untuk e, sabar di dalam menela'ah dan membaca kitab-kitab kitab para ulama tentang hal ini. Wa aham mu thalika amran ma'rifatu manhu al-mubtadi' wa thubut al-wasf wal-bid'a fi haqqih wa thani ma hiya al-mu'amalatu al-munasibatu lahu syara'ah. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah dua perkara. Yang pertama, mengetahui dan mengenal siapa itu ahlul bid'ah. Siapa orang yang disebut sebagai ahlul bid'ah. Sehingga kita bisa menerapkan dengan tepat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi sesuai dengan bid'ah yang dimilikinya. Karena sebagaimana yang disebutkan bid'ah itu bertingkat-tingkat. فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ Mengakunya dari pendirian ahli Sunnah wal Jamaah, asas wa wa mereka maka permasalahan ini, meskipun memang ini termasuk di antara prinsip dan metode serta manhaj ahli Sunnah wal Jamaah, fana fil wāqi' al-nafs fīha tarfān wa wust. Namun secara realita, manusia di dalam menyikapi hal ini ada dua kelompok yang menyimpang dan ada pula yang bersikap pertengahan. Tarafun yastadillu bi'umumati huquqil muslimin wal islam fala yara an yu'amala ahlul bid'a illa kama yu'amal ahlus sunnati sawa. Satu kelompok mereka berdalil dengan keumuman yang kaitannya dengan hak-hak kaum muslimin secara umum sehingga mereka tidak membedakan cara menyikapi ahlus sunnah dengan menyikapi ahlul bidah dalam pandangan mereka semuanya dianggap sama fayakhudzubil umumat wa yatrukul adillatal khassat syar'an wal ijma' wa yatrukul ijma' an as-salaf fi khusus khusus lalu kemudian mereka ini kelompok ini itu mengambil dalil-dalil yang bersifat umum dari dalil-dalil tentang hak-hak kaum Muslimin, lalu kemudian mereka meninggalkan dalil-dalil yang khusus, dan bahkan mereka meninggalkan kesepakatan para ulama, ijma para ulama tentang adanya sikap ahlu sunnah terhadap orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahlu bid'ah. Wah ada nafun min ittibā al Dan ini termasuk jenis orang-orang yang mengikuti دليل دليل ينصمر دليل دليل يمتشابهته أو يأخذ بعموم الأحاديث وهي عظيمة في تحريم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام وتعظيم ذلك ويترك من السنة والاجماع ما دل على أن هذا المحرم ما كان لحظ نفسك Ama ma'kanah min aqli dini wal bid'ah, fala hadluloh hatta yarja'ah an bid'atim. Di mana mereka itu berpegang kepada keumuman hadith-hadith tentang larangan memboikot seorang Muslim, dan itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, ya dari dalil-dalil tersebut, di mana di dalam hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa tidak dihalalkan bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga hari tiga malam lalu mereka meninggalkan sunnah bahkan meninggalkan ijma' para ulama us tentang diperbolehkannya dan disyariatkannya untuk memboikot para pelaku ahlul bid'ah yang hal itu tidak disebutkan batasannya jadi seseorang yang menghajar memboikot yang lain disebabkan karena yang lain tersebut mengikuti hawa nafsu dan terjatuh ke dalam bid'ah itu tidak ada batasan ya. sebab ini kaitannya dengan urusan agama bukan berkaitan dengan perkara dunia at-tarafu tsani al-'aks alladziina 'aamalu ahl as-sunnati mu'aamalata as-salafi li ahli bidah Kemudian kelompok yang kedua ini kebalikan dari kelompok yang pertama, berbalikan 180 derajat. di mana mereka menyikapi ahlu sunnah seperti para ulama ussalaah menyikapi ahlu bid'ah. Fawqah fi hada al gulub wal inhiraf bi asbab dan menyebabkan mereka terjatuh ke dalam sikap yang berlebih-lebihan ini karena ada sebab-sebab tertentu. Al-Awwal al-jahlu bihaqiqati manhaj salaf fi dhalik wa tafasilihim. Yang pertama, jahil tentang hakikat dari manhaj salaf dan hal-hal yang bersifat rinci di dalam manhaj mereka. As-sababu tsani al-ajalah wal-isti'jaj sebab yang kedua adalah sikap tergesa-gesa. Wallayat asbab asbab asbab syar'i sehingga dia tidak melakukan cross check secara syar'i. Wallayyab hasfil a'dar dan dia tidak berupaya untuk mencari udur-udur yang menghalangi dia untuk menyikapi saudaranya. Wallayyanzur fil mawan' mawan' wuqu' al hukm ala a'khih dan dia juga tidak memperhatikan adanya pencegah-pencegah yang menyebabkan tidak diperbolehkan dia menghukumi saudaranya seperti menghukumi ahlul bidah. As-sababu tsalits, al-baghy wal-dzulm. Kemudian sebab yang ketiga adalah sikap uh, ee dan sikap perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang. Wa hubbu ila akhih dan kecintaan dia untuk menyakiti saudaranya. Imma hasadan aw ghairi dzalik. Apakah disebabkan karena hasad dan dengki atau yang lainnya. Wa hadzal baghi sababun lil fitan dan sikap perbuatan zalim ini merupakan sebab munculnya fitnah. Wa sababun linuzulil uqubat dan merupakan sebab turunnya siksaan. Fa kad yabghi ba'dunnas fa imma ahlal bid'ah aw yadhlim ahlus sunnah. Ikhwana, kadang seseorang berbuat zalim kepada manusia yang lain. أَبَكَ دِيَّ بَرْبُوَذْ ظَالِمٌ فَدَرَى أَهْلُ السُّنَّةِ أَوْ دِيَّ بَرْبُوَذْ ظَالِمٌ كَفَدَرَ أَهْلُ الْبِدْعَةِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَذِّرًا لَنَا مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخِرُهُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مثل البغي وقطيعة الرحم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai bentuk peringatan kepada kita sekalian, di mana beliau mengatakan tidak ada satu perbuatan dosa yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hukumannya bagi pelakunya dalam kehidupan dunia di samping apa yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan untuknya berupa hukuman di akhirat seperti perbuatan kedzaliman dan memutus tali silaturahim. Li ajli hadza la tastatilut tanbihat wal waqafat wal taqsimat. Maka karena hal ini maka kita pun tidak akan memperpanjang untuk menyebutkan hal-hal yang kaitannya dengan perkara-perkara yang perlu diperhatikan dan kita tidak banyak memberi komentar-komentar. Thumma qala li Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu hadithana Abu Sarh, wahai Ahmad bin Amr bin Sarh al-Musri. Qala akhbarana Abu Wahab Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Qurashi mulahum. Wa qala akhbarani Yunus wa Abu Yazid al-Ayli an Ibn Shihab. Qala fakhbarani أو أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب يعني أباه ابن كعب ابن مالك وكان قائدا كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب ابن مالك وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أي حادثة althalathati alladhina khullifu lalu kemudian berkata Abu Daud rahimahullahu telah ta memberitakan kepada kami Ibnu As-Sarah Ahmad bin Amr bin as kata beliau telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab yaitu Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri kata beliau telah mengabarkan kepada Qoyunus Yunus bin Yazid dari Ibnu Shihab kata beliau telah mengabarkan kepadaku Abdul Rahman bin Abdullah bin Ka'ab ibn Malik bahawa Abdullah bin Ka'ab bin Malik yaitu ayahnya jadi ini anak meriwayatkan hadis dari ayahnya bahwa Abdullah bin Ka'ab bin Malik beliau ini adalah yang menuntun ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik diantara anak-anak Ka'ab bin Malik Abdullah bin Ka'ab ini yang biasa menuntun ayahnya ketika beliau sudah dalam kondisi buta Lalu beliau mengatakan aku mendengarkan keabdin Malik. Jadi beliau merujukkan dari ayah beliau sendiri dan diterangkan oleh Nusarah tentang kisah uh, tidak ikutnya tiga orang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana mereka uh, tertinggal dan tidak mengikuti pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat untuk berperang di wilayah. تبوك وكعب بن مالك رضي الله عنه انما عمي في اخر عمره وكعب بن مالك رضي الله تعالى beliau buta di akhir hayatnya wa hunaka adad min as-sahabah amu aw asabahu al-ama fi akhir a'marihim kaibni abbasin dan di sana ada beberapa sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Dimana di mana di akhir-akhir hayat mereka mereka mengalami kebutaan termasuk di antara mereka Ibn Abbas demikian pula Jabir dan yang lainnya dari para Sahabat Rasulullah Anhum. Wazwahu Tabuk al Anha Yatul. Wkhalik kisahu Thalathah Raziyallahu Anhum. Dan peristiwa perang Tabuk pembahasan tentangnya itu panjang sekali. Demikian pula kisah tentang tiga orang yang mereka itu tertinggal dari mengikuti Perang Tabuk. Warji'u fi fawa'ida muhimma liqissati ats-thalathati alladzina khulifu wa ma jara lahum. Dan silakan kalian merujuk untuk mengetahui faedah-faedah dari kisah Tiga sahabat Nabi yang mereka tertinggal dari mengikuti Perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Zadul Ma'ad. Mujladda ketiga, halaman 502, fma bagdha. Kalian merujuk ke Kitab Zadul Maad, dimulai pada jilid yang ketiga, mulai dari halaman 502 dan seterusnya. Kitab Sharh Riyadus Salihin, Syeikh Ibn Uthaimin, Mujladd Al-awal, 126, fma bagdha. Kemudian yani... Kitab Syarah Riyadus Salihin karya Syekh kami Muhammad bin Shalih al rahimahullah pada jilid yang pertama mulai dari halaman 126 dan seterusnya Wal Imam Abu Dawud rahimahullahu na ikhtasar al kisah wa ikhtasar ala mahallish shahid dan al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala di sini beliau meringkas kisah ini dan beliau mencukupkan untuk menyebutkan inti dari hadis ini wa ikhtisarul hadis min alim ya'rif jaizun 'inda immatil hadis dan meringkas sebuah hadis apabila itu dilakukan oleh seorang alim yang mengerti tentang lafaz-lafaz hadis hal itu diperbolehkan oleh para ulama wa qulna alimun ya'rif Hatta <San> lai teruk mina hadith ma yang perlu fi ma dakkara. Dan kami di sini menyebutkan yang diperbolehkan beringkas hadith adalah seorang alim yang memiliki pengetahuan agar kemudian jangan sampai dia tidak menyebutkan potongan-potongan lafadz yang seharusnya dia sebutkan sehingga tidak merusak makna yang terdapat di dalam hadith. asyahidu min hadhiil <-an> qissa wa An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qad hajar al-Thalatha Razi Allahu Anhum, Fauqa Thalatha Yang menjadi inti dan menjadi syahid daripada hadis ini yang pertama, bahawa di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memboikot para sahabatnya, memboikot tiga orang ini, itu lebih dari tiga hari tiga malam. Al-Amr al-Thani. Ana taklifahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'qdiratihim, kana zhamba, walaihi sabbidah. Kemudian perkara yang kedua, bahawa tertinggalnya mereka dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Tabuk dalam keadaan mereka mampu untuk melakukannya, tidak ada uzur bagi mereka untuk tertinggal dan itu adalah merupakan perbuatan dosa, bukan merupakan perkara bidah. Fa idza kana hajruhu sallallahu alaihi wasallam haka zal dzunub, fal bid'atu min bab aw la. Maka apabila seperti ini bimbingan Nabi SAW terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa yang bukan bidah, maka pelaku bidah lebih utama lagi. Wa saya sayadzharu lakum fil bab alladzi ba'dahu insyaallah babu tarkis salam ala ahli al ahwa dan ini akan nampak bagi antum sekalian ketika kita akan memasuki bab setelahnya di mana Abu Daud menyebutkan bab meninggalkan ucapan salam kepada para pengikut hawa nafsu fal istidlalu bi mithli ahadith laysa li anna ulai ka waqa'u fi bid'ah walakin Asyidu mina al-Masiyah wa al bidah Maka berdalil dengan hadith-hadith yang semacam ini, itu bukan maknanya bahawa para sahabat itu mereka terjatuh ke dalam perkara bid'ah, ah. tidak. Bukan itu yang dimaksud. Namun para ulama berdalil dengan hadith-hadith ini untuk menerangkan bahawa memboikot orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa yang bukan bid'ah ah saja itu diperbolehkan maka orang yang pelaku bidah lebih utama lagi untuk diboikot. Qala Ibn Taimiyah fi majmu' al الفتawa, 20, صفحه 103, "Inna ashabal bid'a wal shubuhat ashadu min ashabal ma'asi wal shahawat bis sunnah wal ijma'." Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid yang ke-20 halaman 103 Bahwa para pelaku bid'ah dan para pelaku e, hawa nafsu, para pengikut hawa nafsu itu lebih berbahaya dan lebih parah dibandingkan para pelaku maksiat. Hal ini berdasarkan sunnah dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Adakah anda memastikan bid'ah di hawa nafsu? Kerana hawa nafsu a'am. يعني لو قلت البدعة أخص أيوة. بدعة أي جيد أمتاز وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام باب أن البدعة أكبر من الكبائر وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء atau anna albid'ah akbar min alkaba'ir waqif alistidlal bil ayat bi dan demikian pula yang disebutkan oleh ee Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fadlul Islam di mana beliau menyebutkan bab bahwa bid'ah itu lebih besar akibatnya dari dosa-dosa besar qala hunaka'ab radhiyallahu anhu wa naha رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي أي الهجر تسورت جدار حائط أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعين وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته أي نزول الآيات بتوبته حتى قيل لكعب أبشر يا كعب بخير يوم منذ ولدتك أمك نعم الغمريين دي سبوتين دي دلم حديثين رسول الله صلى الله عليه وسلم ملارن قوم مسلمين untuk berbicara dengan kami tiga orang ini, karena hukum boycott dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka bertiga, sehingga ketika pembuikotan itu sudah berlangsung lama, aku pun menaiki dinding dari kebun Abu Qatada. Yaitu dia ingin bertemu dengan Abu Qatada dan Abu Qatada ini Al Harith Nurabi Al Ansari. Dan beliau adalah anak pamannya Anak paman dari Ka'ab bin Malik Yang ini sepupunya Dia ingin bertemu dengannya Sampai dia menaiki memanjat uh, Dinding dari kebun Abu Qatadah Untuk mengucapkan salam Maka aku pun mengucapkan salam kepadanya Kata Ka'ab demi Allah Dia tidak menjawab salamku sama sekali Dia tidak menjawab ucapan salamku sama sekali Lalu kemudian uh, Beliau pun menyebutkan Berita tentang diturunkannya firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menerima taubat mereka bertiga Dan ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Maka disampaikan kepada Kaab Bergembiralah engkau Wahai Kaab Dengan berita Yang datang kepadamu Dan ini adalah merupakan hari Yang menggembirakan engkau Sejak engkau dilahirkan oleh ibumu Ma yata'allak wa ahkamihi hal-hal yang berkaitan dengan hukum mengucapkan salam kepada para pengikut hawa nafsu dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya saya tunda uh, ke bab yang setelahnya nanti akan saya terangkan pada bab yang setelahnya eh, lakin sa'atahadathu ma'akum an hadihil hadithah allati fiha amru an-nabi sallallahu alaihi wasallam Belhajir alam, keluarnasih hajiruhum. Akan tetapi saya ingin berbincang dengan antum sekalian tentang peristiwa ini, yang mana disebutkan dalam peristiwa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memboikot, Pemboikotan secara umum, di mana seluruh kaum Muslimin mereka memboikot tiga sahabat yang tertinggal dari perang tersebut. tidak ada yang mengucapkan salam kepadanya baik yang kerabatnya atau yang bukan bahagian dari kerabatnya dan bahkan mereka tidak menjawab salamnya bahkan di akhir-akhir akan selesainya pemboikatan tersebut Nabi SAW memerintahkan Agar istri-istri mereka meninggalkan suami-suaminya tersebut. Misluh ada al al-am. Misluhu, la'arifuh illa fi kisah Umar radhiyallahu anhu ma'asibig ibn Islil Muradi. Dan seperti kejadian ini, adanya pembaikatan secara umum, saya tidak mengetahui ada peristiwa yang terulang kembali. Kecuali di masa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau memerintahkan pada seluruh kaum muslimin untuk memboikot Sabir bin Asil al Muradi. Dan Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu adalah seorang khalifah di mana beliau memukul Sabir dan menghukumnya memberikan pelajaran kepadanya hal ini disebabkan karena dia uh, termasuk orang yang suka mengungkit atau mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Summa amara ahli baladuhu wa masjiduhu allayakallimahu ahad an yahjuruhu. Lalu kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada penduduk negerinya demikian pula kepada setiap mereka yang ada di masjid Agar mereka jangan berbincang dan berbicara dengan orang ini Dengan Sobik Dan hendaknya mereka memboikotnya Dalam keadaan ketika itu Sobik telah mengumumkan taubatnya Dan ketika itu Sobik sedang berada di Madinah Akan tetapi Amirul mu'minin Umar radiyallahu anhu tetap memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memboikotnya sebagai tambahan hukuman pelajaran untuknya fakana sabigh idza dakhala al masjid wajlas ila unasin la ya'rifunahu wa la ya'rifun al qarar min al khalifah nadawhum hadha azimatu amir al mu'minin ai huwa alladhi azama alaykum allaa tukallimuhu fa yaqumun 'anhu man alladhi nadah Alaharun, yikubiruna, yikhuwana. Jika kanu, la yagfuna. Dan Sabiq ini, setelah mendapatkan hukuman boikot dari Umar radhiyallahu taalaanhu, apabila dia masuk ke dalam sebuah masjid, lalu dia ingin mendatangi orang-orang sedang berkumpul, yang mereka ini tidak mengenal siapa Sabiq ini, dan mereka juga tidak mengetahui tentang hukum yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar kepada Sabiq. Maka ketika dia mendatangi kumpulan orang-orang tersebut, maka segera ada yang lain yang masuk, lalu kemudian meneriaki mereka bahawa sungguh telah ditetapkan hukum kepada kalian agar kalian jangan berbicara dengan orang itu. Begitu mendengarkan uh, peringatan tersebut, maka mereka langsung bubar dan meninggalkan Sabir Wabada sana tin kuteba walil belda ila Umar anar rajul la yazalu ala khairin wa ala istiqamatihi ala taubatihi fa adzina lin nas bimujalasatihi dan setelah setahun kemudian gubernur yang ada di wilayahnya tersebut menulis surat kepada Umar Bahawa Sabiq dia tetap dalam keadaan kondisi baik dan dia terlihat istiqamah dan sama sekali tidak terlihat dari dia penyimpangan tersebut barulah kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berbincang dan berbicara dengannya fil haditatain alladhi amara bihadzal hajral kulli al'am waliy amr maka perhatikan dalam dua peristiwa ini yang memerintah untuk melakukan pemboikotan yang bersifat umum itu adalah penguasa Wahasalat hasalat hawadith Hajar dihnya beberapa Sahabat yang istihqaq hajar, walaupun tidak mengambil kesimpulan umum. Dan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana sebahagian para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka memboikot sebagian orang-orang yang mereka memang berhak untuk diboikot. Tetapi pemboikotan itu tidak bersifat umum. Mitalun wahid hatta la nutil, qad qarub waktu salatil fajr ah waktu salat isya contoh satu permisalan supaya kita tidak terlalu panjang sudah mendekati waktu subuh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma hadatsan nas biqouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima'a Allah masajida Allah idza sta'adnakum lidzalik Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau menyampaikan hadis kepada manusia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kalian mencegah wanita-wanita kalian untuk mendatangi masjid masjid Allah apabila mereka meminta izin kepada kalian untuk mendatangi masjid Wa fi an-nasi ibnuhu Bilal fa qala la namna'hunna yattakhidzna yani idz-zhab ila masjid yani dagalan yani hila thumma yadhhabna ghair al-masjid wallahi lanamnahuunna maka di antara manusia yang Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini kepada mereka ada putra beliau yang bernama Bilal ketika ayahnya menyampaikan hadis ini dia mengatakan demi Allah saya akan mencegah para wanita itu untuk mendatangi masjid Jangan sampai itu dijadikan sebagai alasan, ya, izinnya untuk ke masjid, ternyata setelah keluar mereka tidak ke masjid. Maka dia pun mengatakan saya akan melarang, saya akan mencegah mereka untuk mendatangi, untuk uh, untuk memberi izin kepada mereka. <tuh> Ini adalah merupakan sikap kecemburuan dari Bilal, namun kecemburuan yang berlebihan. فقال له أبوه عبد الله بن عمر أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن فسبه بن عمر وهجره فلم يكلمه حتى مات وقيل أنه مات بعدها بثلاثة أشهر حتى مات من؟ عبد الله أنا جميل. في شك الحين أيهما نعم <tuh> maka ketika putranya ini ya, dia seakan-akan mengkritisi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar ayahnya padahal ayahnya ini menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mendengarkan hal itu Ibn Umar pun mengatakan aku memberitakan kepadamu ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan kalian melarang lalu kamu mengatakan saya akan melarang maka Abdullah bin Umar mencercanya, mencacinya dengan cacian yang sangat buruk. Dan sampai kemudian beliau memboikotnya sampai meninggal. Heeh eh, nah. lebih tufi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Iya, sampai meninggal Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, indahu 5 abna yaruuna anhu, Hamzah wa Abdullah bin Abdullah wa Ubaidullah bin Abdullah wa Salim bin Abdullah wa Bilal. Putra-putra Abdullah bin Umar yang biasa meriwayatkan hadis dari Ibn Umar ayahnya itu ada lima Mereka adalah bernama Hamzah, ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Ubaidullah, ada yang bernama Salim dan Bilal. Lam aqif ala riwayah anna Abdullah bin Umar amara ikhwa abna'uhu albaqin bihajr akhihim. Akan tetapi saya tidak mengetahui ada riwayat bahawa Abdullah bin Umar memerintahkan kepada anak-anaknya yang lain untuk memboikot saudaranya. Audah umum al-Masjid dihajrihi atau beliau mengajak orang-orang yang ada di masjid seluruhnya untuk memboikot anaknya tersebut. Maka permasalahan-permasalahan yang semacam ini itu membutuhkan telaa ah dan lebih banyak lagi membaca tentang bimbingan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini. Wahakda ma fahimahu tabiun min al adillah wa min afgalil sahaba wa tarikatihim. Dan demikian pula yang difahami oleh para tabiin dari dalil-dalil dan dari apa yang datang dari para sahabat dari metode-metode mereka. Wafih hadhis kisah fadilah syadq, kama kata Taala, ya aiyaal-ladin amanu tukul Allah, wakunu ma'as sadiqin. Maka di dalam kisah ini terdapat keutamaan untuk senantiasa jujur, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Wain asabak bisebab sudqi ma asabak. Meskipun menimpa kamu disebabkan karena kejujuran kamu, maka apapun yang menimpa mu hendaknya engkau tetap senantiasa untuk jujur. Wfi hada aylan fadilatul tawbah ilallah subhanahu wa taala. Dan ini juga terdapat di dalamnya keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan hendaknya kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Semoga kalian termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya nya Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ira ya ayyuhalladheena natubu ilaallahi tawbatan nasuha dan Allah jalla wa'ala juga berfirman wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha almunafiqunal ladheena takhallafu ja'u wa'tadzaru bi'adzarin kaadzibah adapun orang-orang munafik yang mereka juga tidak ikut perang tabuk bersama nabi SAW Namun mereka datang kepada Nabi lalu mereka menyebutkan uzur-uzurnya yang mereka dusta padanya. فَقَبِلَ مِنْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا ظَاهِرَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهُ Maka Nabi SAW menerima uzur-uzur yang datang dari mereka secara zahir. Adapun yang terdapat di dalam hati-hati mereka, Nabi menyerahkan mereka kepada Allah SWT. وهؤلاء المؤمنون الأبرار الثلاثة الصادقون قالوا يا رسول الله تخلفنا عنك وعن الغزوه معك kaum mukminin yang 3 orang ini yang mereka memang tertinggal dari mengikuti perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang saleh mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat dan jujur, maka ketika mereka mendatangi Nabi, mereka menyebutkan wahai Rasulullah, kami tidak ikut perang bersamamu untuk mengikuti perang tabuk. Dalam keadaan kami tidak memiliki udur sama sekali. Najal kathibun atau munafikun fatera tan qasira. Orang-orang munafik yang berdusta ini, mereka selamat dari hukuman dan itu adalah sesuatu yang sebentar sadiqun au uqiba as-sadiqun bil hajr fatrat al-50 laila dalam keadaan orang-orang yang jujur mereka justru dikenakan hukuman di mana mereka diboikot selama 50 malam fa anzalallahu surat at-taubah wa surat al-fadhihah karena okay. fadhahat al-munafiqin wahiyya Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surah yang bernama surah At-Taubah dan surah ini juga disebut surah Al-Fadhilah. Mengapa disebut surah Al-Fadhilah? Al-Fadhilah itu artinya yang yang membongkar, yang menyingkap karena dengan turunnya surah ini menyingkap dan membongkar kejelekan orang-orang munafik dan kelicikan yang ada pada mereka. Fataghayyaratil ahwal Maka terjadilah perubahan kondisi fabaqiya wasful munafiqin wa fadhuhum naqrahu ila al wa ila an ya ila qiyam maka tetap mereka-mereka yang diberi uzur secara zahir tersebut mereka tetap saja disebut sebagai orang-orang munafik dan kita membaca di dalam Al-Qur'anul al Karim dalam surah tersebut tentang sifat-sifat mereka dan itu tetap sampai hari kiamat. Wa baqiya sidqussadiqin wa thawabuhum wa tazkiyatullahi lahum ila qiyamis saa'ah wa wallat al Dan tetap pula kejujuran orang-orang yang jujur sehingga mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan rekomendasi dari Allah Azza wajal yang senantiasa memuji mereka dan menyebutkan keutamaan mereka di mana surah ini juga kita senantiasa membacanya sampai hari kiamat yang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka pujian terhadap mereka adapun 50 hari tersebut itu telah berlalu faradillahu anis sahabati ajma'in مكا الله جل وعلا مرضاي seluruh para sahabat واحذر اخي ان تسارع وتستعجل في هجر مسلم بغير حق فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اي الحديث هجر المسلم كسف كدما او ما نسيت الحديث من يحفظه هجر المسلم كسف كدما لا لا, لا, لا, لا, لا لا ليس هذا, لا لا لا. هذا أنا الآن من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه الله أكبر هذا فين؟ في مسند الإمام أحمد م. نعم من حديث أبي خراش السلمي م. من هجر أخاه سنة فهو كسفك Hmm. Jadi kata beliau Hendaknya engkau berhati-hati Wahai saudaraku Untuk tergesa-gesa Menetapkan sebuah hukum Terhadap saudaramu tanpa hak Jangan sampai engkau Termasuk orang yang Disebutkan oleh Nabi SAW Yang menyebutkan Ancaman bagi orang yang memboikot Saudaranya bahawa Rasulullah mengatakan Barang siapa yang memboikot Saudaranya selama setahun maka dia seperti orang yang telah menumpahkan darah saudaranya tersebut. Yaitu seperti membunuhnya. Belhajruhu bighayri haqqin syar'iyin fauqa thalathin aktar min thalath. Sebabun li'adami raf'i amalil mutahajirain. Iqulullahu azza wa jalla fil hadithul kudusi Anziru hadain hatta yastalihak Bahkan memboikot saudara muslim tanpa hak Lebih dari tiga hari tiga malam Itu menjadi sebab tidak terangkatnya amalan saleh seseorang Sebagaimana yang disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Di dalam sebuah hadis kudsi Tentang dua orang yang saling berboikot Kata beliau tunda untuk diterimanya amalan Kedua orang saling berboikot ini Hingga keduanya berbaikan Umm amma bab alladhi ba'dahu fa fihi setelahnya ada dua hadis pula yang disebutkan wa innana insyaallah sanaqra'uh dan insyaallah kita akan membacanya dan kita akan membaca dua hadis ini dan kita akan memberi penjelasan tentang keduanya musta'iddun insyaallah antum masih siap gadan sabahan itu duha insyaallah insyaallah dibacanya besok di waktu duha bukan sekarang ya kapan nih kita as'alullah an yubarik fikum wa an yahfazakum semoga Allah an yahfazakum fi dinikum wa sunnatikum Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga antum, agama antum, dan sunnah antum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri-diri antum, harta-harta antum sekalian. demikian pula keluarga antum dan anak-anak antum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri-diri antum, dan semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa menjaga persaudaraan antum sekalian dan sikap taawun saling tolong menolong diantara antum sekalian. Dan semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa menjaga ustad ustad para pengajar antum sekalian. Yang mereka begitu bersemangat untuk menyampaikan ilmu kepada antum Dan senantiasa menjaga persadaran diantara antum sekalian Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah tidak memperdengarkan kepada kami tentang antum sekalian Kecuali kebaikan dan terus bertambah kebaikan dan berada di atas sunnah saya tidak perlu untuk mengucapkan seperti yang dikatakan oleh sebagian khatib aqimissalah antum qaimissalah